وای <وايه>؟ دا ری وای دا خامد دا غطا علامه بلا رشی بیا م دویوه اپسیکو فرتا نو پتشه کو برادا مارغنا پاشنی ورلی یا دا خامد ترز دا یوا مناخیتورل متشل کومرا بے بدیونی سو پر سخت نیو سرا ان منتقمون مغبدل رستون کیو غری چچا پی نمبر ته تکلیف رسول دے نو فرمانین کر دے دا غی بدل منگل خدا دې عرب او تبع فرعون او د موسا بیان کې غره السلام ولکد فتمنا قبلهم قوم فرعون دفشان از میخرا واستې مونږ مخکې فخام د فرعون از میخ دا چې پیغمبر مرولید ایمان دعوه تمر کاری قبول نکړ ټول غرف تاسو تج سنگ دا پیغمبر وره ولکد فتمنا قبلهم قوم فرعون از میخرا واستې مونږ روان دې دې عرب او تبع فخام د فرعون و جاهم رسول کریم وی تراغلو یو عزت من پیغمبه شا موسیٰ علیہ السلام شا اگوار تنسیتو کوئی نمانو وی خباسر دا اخپل خوم پریده بنی اسرائی چې زمون فلسطین ته وی ان ادو علی عباد اللہ اوالکه ما تداخده دا بندگان ما تد اخپل خوم اوالکه من در نزو مصر ته مصر نزو فلسطین ناگی چر تا دا ری پیخو دا بته دروغه ته په باندې روتید نو خنه پګله موسی علیه السلام انی لکم رسول امین زستا سو دا 파ړه د خپل یو امانت دار پیغمبر چې سما تفده وي غا پورا در رسو والا تعالو علی الله سرکشم کوي د خدای په مقابله کې انی آتيکم بسلطان مبین زتا سو ته پیش کوم او مهاجری نهوی خمون بهدي مړکو دمکې ورکې د کارو شتشته د سسارو چېسااله سلام خبر شوو دی و خدا زه د دو اماان واړه وینې اوسې رببي او ربې کو من تر جممون دا د مثاله سلام با دی د وارم واه په رب چې ستاسو رب دی ان ترجمون جممون د دینه چې ما سصار کې خدا زه د دو د مرک نه ستاسو د مرک. مقوله ما راك الذين امنوا وان لم تؤمنوا لي حكه ما يقنك يفات زنون زمانا جدايا يعني ما تبع تكليف الرسالات خبرهم ان زيست اسقوا لارا زمان قبل لا ندهم قول تكليف الرسول نفذع ربه اغا دعوك رخط الخداه ان ها اولئ قوم مجرمون تداخل خداه مجرمان د ایمانوري وی سار او گور نو خدای ورته یی خدشپی بندگانو باسا تاسو به بی با دی لئن انکم متتبون روان ک بندگان زمہ ل تا تاسو به ګور د درخل کی دیشي د خدشپی تا تاسو به دی درزی شپي مطلب دا چې دوی د روانيږي سار ک نو تا به ډیر مزل کړی نو چې لاړو به دریا په سب مخه په صورت اشاره کې تیرې شو د لرياب هغه ته اوروروسي دا خو دې پارک ورته د لرياب څخه دی هغه ته نو دا ته نو د اخیانو چې دا د لرياب له به له ختاره خلاصوم چې وبراشي ځکه دا پته نشته چې فاون په دې لرياب کې نو خو دې پارک ورته کې نه د لرياب په هم کوم برا ځکه ری چې او چې ویني نو دی په سېبه د راوانی او دغه د اخیانو چې د لرياب راشي چې غیره پسې را ځکه دا ما و درې کې و د لرياب ښایي نو د سره د ځان د بچکی دوغه مو خدای پاک دې ته یا پریره په پریره چې وچی دې زار زده مو نو هغه خو کو کوچا نه به او چې واسه کا ور روان شو او خدای وایي فاسره به باندې لای نه روان ک باندې هغه زماده شپې انکم متبعون تاسو پس بدرت لکې ګوره وترکل بحر الاحوا پری د سمندر والا سمندر د سمو ولا ولا دا چې څنګه ولان فوالا پرې یعنی چې غزه پکیوچ شو او موړې جوړې شوې دا پرې را انهم مغرق انهم جند مورقو دایو له خر د چې د بيدون کېږي پرې دا چې وچې چې د در درپس نو چې هرې میاسته شو نو خده پاکه دریاوه واست خده وي اټول دوب شو کفر کو من جننات معیون سمرا دیر باغونه پریخ و دلو چشمیت پاتشوی فمیسر پا کی و ضروعنا و فصلنا و مخام کریم و قیمتی بنگلی دیر باغونه دیر چینین دیر فصلنا و دیر ازتمند بنگلی کورونا دات پاتشو و آنامتنا و خوشا و آرام سزونا کانو فی ها فاکین چی دی پارئی که درامه سباب وهحت سباب فول دا ې پاتې شو کذاک دا زما طرریقه د چلور سره وو داسېوش او رسنا کا منخرري دا ما پرېخوا د یو بلخواون په به بګې ټولې مې بل خوته پرې دا به نسلی د پاتې شوي دي په د پس وررضې د د او د اسلام وارک ک خدای و دا ټول خو تمما شو هم بهکه تعلی مستما او جړه نک سمان او نځم کې او ماکانو مننظرېو ورته محلت ورکی شو نه په اسممانو جاړه نه پم کېه سپیر لا نیک ب با اسمانو اسممان او ځمکه یو اسممان او درواده هغې د د روزی را ځي او نیک کا مرون ې دي او پهمکنې کا مرونه کېوي چې مسلمان زممکنم پې جړه کې مانو نجییوانې نه سمان جاړهوړه نځم کې یع سپیر لو شو اما <مع> بکت علیه مستماع <الصمع> جرانک لفضی اصمان والارد و نظمکی وما کانو منظرین نورت محلت ورک بیشن بي بیتو بم نقام لیدو دکا عذاب وحکت اللہ تا عبنم قدری آیاتو ویم دغی سرلی ولقد نجینا بني اسرائیل من العذاب المحیم من نجات ورک بني اسرائیل لرد دغی عذاب سپکوون کنا عزاز پکاون کی پدوی چ دی به عزت کوله پزې به خدمت کوله او زعمون به ولا واجب نصب کا دا من فرعون فرعون نو به بچ کله انه کان عالی من المسرفين دام تکبروا مسرفو تجاوز کون ګو والا خذ اخترناهم لا علمنا للعالمين من بني اسرائيل و رقدوا د خپلې له مته عقب وخت خلق وان اگر زمانی خلق بانی منگی بیلغ وروانی ورکر ورکر اخترنام ورکر من بنی اسرائیل علی علم دخبل علم ودہ حکمت مطابق علی العالمین آر خلق وآتینام من ال آیان منگ ورکر دیتا داسخ کل <سؤال> نشانی ما فیه بلا مبین کیا ایک عبرت و سرگند بیلغا ام امتحان ام نعمت دینا فست عرب و بیانه دینا الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء و المرسلین و على الالتویبین اما بعد فا بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اولائل يقولون انهی الا موتتن الولا وما نخنر بمشاریه دی عرب و مشرکانو تاچہ سمرہ دلائل د قیامت بیانې گی چې قیامت راتون کے دیو حق دے او پخوانی قومن ورطا یادی گی نو دویس روئی انہا اولائی بے شک دا مشرکان لے قولون بیوئی انہی اللہ موتتون الولا ندا مگر دا یعنو بے مرک زمون دے ہم دا مرک دوباره دوبارہ نشته نشتا کچھ سڑی دنیا کې پیدا شو مر شو ختم شو وما نحن بمونشرین من دوبارا را دن کو آلنیو شمن با دوبارا پیدا کی کبھی پرشتیاوی وفاتو بی آبائنا راجم دکے حاضر کې حضور پاک تول پیش کے منتا پلاعان میکن زمون انکن تم صادقین کرشتین زم منت پلاعان را بیدار شکا خدای ارداد دے جواب نہ دیکھو دکه چې خدای ده قیمت را زیاده کرده چه خیمت پر اگر را کو تکمو قیمت و لا آغلی نه دنیا کې را جمدی کی بیخو امتحان قواتی قیدی نه احم خیر خدای وی بیخ دی چه دی پا دولت نازوولی دیو دا گرد وردی وی هم قوم طبع او قد طبع بادشا قوم خو دی من دی سرنیز دی بادشا پیر شوی دی تو بادی خسر اگر باک قوم به مشرکان و ګور پرست وی بادشاہ دا تو د مغسر او یراق مغسر او شام د درېتي ډیر ملکونو د اندازان جواب مړه او دا متصل حبشه ارطيريا سوماليا سودان دا وسره وی به خوري ته قوم د توبہ دا عدن ادار الفلاحاء والذین من قبلهم او دا غینا محق قومونه انلاکنا هم دا ټول نه حل کړی انهم كانوا مجرمين بیشکد مجرمانو دا که شاندېم دي داوم حل کوم خدای وي لا قیمت راز نه تا ګوره په دې د دنیا په یاد کړې دایا بس نه پېرا کړې چې دنیا پیدا یاد کړې دا د هغه د خپل قدرت نه خړاول دي دا چې کوم ځان دا ټول دنیا د نیښ نه پیدا کړې ده دوبارمه پیدا کوی را تاسو ګرانه درې تا چې په دې کړه او نیک او بد عملونه پکې مقرره کوې کړ خامخا په دی نتیجه یو رزر او ماسي دا عدل او انصاف نه چې نیک او بد باړو سره د ماملو شې او شانت ومن نیکانه له بد نه کې له فار او فشاله رزر کوي او بد نه ولا د بابا خلقنا سماوات والارضا وما بناها لا جواب دې نری پیدا کړې مونږ آسمانونو زمکا اپومن د دې کې چې سړي لا ایبینه عباس نام نو بيټو کې نېټړي دام له دا حکمتونو نه پاور ليكې مه حکمتونه دې رازونه ما خلقنا هما الا لله ما نری پیدا کړې دا ټول شیان مگر په هپا یې نه حق نه ډکتي د حکمتونو رازونه ولکن اکثرهم لا يعلمون لکن اکثر خلقت وخت میزان تکاتن ما خدای انسان د وخت جوړ ده ټول ماشين مونږ له وخت ته وخت ماشين مونږ جلته لیدي به دي نقطه ګوري چې اره دا نک نه وي په دما دې ګوت چې نه ون کون په ته موخه ګو نک پیدا پره را علی نقطه دا په خدای زما ضرورت ما خبروم کنه زه دلته نوک نو ورکوم او دې دا سنول کینو ګته به قديغي ما دا نوک تک می ما دې نه جوړي هغه ته پته نه لګي دوړې کې آغازځاره راځي اف صرف خپل دم ته سرګندېږي دل ته سرګندېږي دل ته سرګندېږي دل ته سرګندېږي چې کم یو یو څه د څه سوچ یې په قلبم یاره دا یوختو سينګاروس دا کومه معینه جوړې هندو کی بند بندونه سترګې څومره جلې دي خدای زما ته ضرورت نو خبر وو جلې مثلا دین دا یو جلې نه دی دین نه دا مفسان او خدای زما د هر سنه خبر نه کنو خبر په پیدا کې دونم مخک زما د ضرورت نه خبر ده دل به ګوتی ور ورکم چې ګوتی او پینځه ورکم یو بداسې بدا بل بداسې کوټول یو شانتي بین نه جوړې دکا نه یو اکټا جوړ کړبلې داسې چمټي جوړول شي به بندونه که د اغوتی نه یې مارا وندول سرمنه ته تاغ دې سرمنه کې بيدري سيده یو یو کار کوي بلبل کار کوي بلبل کار ان ستول واهزه د وافي ماشينې زره واهزه راغونه دې پړپوسې ماشين ازمول کې ډوډه ازم کې آني نوینه جوړه کې په جوړ کې یوشي جوړ کې برشي جوړ جسم رسان ته ګوره چې پناه استا سمره راز ده نو ښه درې دې سړيني سمره ست دې تقریش تدا نوکلن کا خدای کو تم بیکار نه کړې چې ګوتوبدې کړې 10 نو کراټینګا خدای زموږ ضرورتنا خبره مو کیپه نا هغه لا ما دار را سېدل تا ننګلټيږي رېسترو ساده معنی نو نيستو کې بطول خزله پرې وته دا تاسو پیروزه نيوي دا څه فرمایي دا ولن معنا سم نه کله کې دا وبنه وي د سترګو کې دا سترګې باندې چې کړه څه دې مون فټولې ورغړون نشه کله پردی ولا نه وي جوړې کړه داسې کو نه واځي تور باده مچانه نه راځي به دې کې سپینځه سنگا دې کړځې سنگا دې دې کابټري سنگا را وب په کې سنگا دې خو دې داسې پسته داسې جوړ شو چې چا لاګه ته واله بجوس دانکې دې شي ا یو انسان سانه دې کوروړومې انسانان دي او یو عادي انسان نه حیوان یا ماشی دغور په څومره یوونکی سیسګی روان وي په دې کاراست حیران ماشي چې خدای دې د کې د مازو ته قشتا د کې د ستر ګوشتا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا او دوشتا د فراشدا د خزې را قرباني شتا د بچو شتا لا ګوشتا او د خپې دې وزري دې ټوپې پیږي احساس لري په دې دمره سیسګی چې مونته یې له الله دکه خدای ټوله د طاقتونو سر چشمه را چې تاسو ته یې وسو په دنیا کې چې هروی درځو کوم نو دا تم راخکورې نظام یې جوړ کړی دی ندی مالک به دوپاره دا جنځان نشي جوړونو دوپاره جوړول په بازار رسېږي تاسو آسان کړئ خدای تبارونه اوشن په هوا غوونو علي واللہ الکلمل نماشه چې ساريغه نه چې په دنیاسته اړېږي دا ناشنا اورطینه دي ما خلک ته هم الله مل حق ما دا نه دی په نا کړې ما ګر حکمتونو نه ډکته ولیکن نه سره هم لا یارموند اخسر خلک نه پوهی خدای وي ما راز مقرنټونه دی را. وی وي اسره امریکا اوسنکو یو یو پلار مثلا زه ته وایم چې بچیم کې هم کې پاش 100 روپے ورکم دې وای په باندې کې کې ني اوسراکه دا دا کوم خبرانه خو ابو یې له پد وروسته خو راځم چې در کومه پچیم چې هغه کې پاش نو دې دا داسې دروغ زکه چې دروغ زکه وي چې اوسراکه وی اوس نو ورکو د دې یو وحمامه کړه نو دې وای زکه قیامت حق یو سرات په قیامت راوړل خو راغې دا غواري نه ځم نو فرنګې خدای دار چاپا خبرو پسینه دیک؟ احبا یو صدو یو دهری کمیونس دا ما تا یو طالب دی ویزا که خدای وینو ما اللہ ستا سکونه دی دی را لگونی چی؟ ما یو در خدای پاک بار یو سیوزا لگونی؟ خدای دا چا دا امتحانات و تابینه دی آر با شرک خدای دا خدای مالومون دغه خدای سم انسان لکه تا هزار سړی چې وردیه موستیز پیاوړر سړی تا نه نه و تھا سی ویني زم تا نه دا برتځه علیږي مچ زم ما لاس تاسې ویني دا څه کارانه علي به تا نه دا هزار برسره څوک یو تا نه دا یا ورته یو څه پدې علي منم نه دا مونم چې راځه موږ راکې زم ماخلي ته راوځي یو سپین تا نه سی نو وزیر ته بسوي گورنمنټه ورته څه دا شي څ세م ارڅ چې دې خوځوبدي علي ګورنور اومن هم چې مونږ راځروې زهرا ولاځرو دي دا دا به ګورنور دي هغه ته مونږ نه كنډه خپل بولول ود نو دې احکام الحاکمین په اصل ته وي چې زستان مروینم ستاس کومې وینم ستاس تورې وینم ستا مغلوق هات وینم خوځوب علي اومنه چې دا بعده لاف تاسو کې دا ترګني ته تاسو ته زه ما ښهه تاسو د خپل لاس سره وراره د لاس نه خبرې دی کی پزدي دغه لسه ای کا دی کی پزدي ګوتی د شپه ای کا دا تا جوړ کړی دکې بل څه که تا جوړ کړی خوځیات که تا جوړ کړی نو تور دی سپین که تا جوړ کړی وي خط په دیناز نه راکونې تا جوړ کړی د دې رګونو د شمیر نه خبره باندې پلنه لوچتانه د جوړ کړو نو سوال دی چې راچا جوړ کپلار دی جوړ کړی پلان د لاس نشي جوړونه هم ستاسو پسند کپلار دی جوړ کله نو زپلار دی د لاس پن کی تور دی پنځو کو ته نه شپک آه امریکا راغلی دا نه دی پک روس راغلی کوم شي دی چې دوي چې دا جوړ کړو نو څنګه کا جوړ کړی دا نه خپل د لاس پلان جوړ کړی دا نه ساتره جوړ نه امریکا جوړ نو روس دا دی جوړونه کې سوکته هغه له خدای نجستار لاس په خپل د قدرت په ساده یویا ته به درس وینم خدای په علی ومنم چې د الله سماده څخه د دا شي ما وزه خدای ته ازمنم چې خدای ټینګ لري یو سپیټ نه شي په نړیواله تنه شي نو خدای واي داخلك نبی ان یوم الفصل یفاطهم مجمعین روز دا جدائه روز دا اسات کی تا روز دا فیصلو هغه وخت دا وخت د بی دي د تهول هغه ته راځم یو یوه ملایقنی امورن عمولن شیع لا با روزی چې پیدا بهونه وسه یو دوست بل دوست د ايشي ولا هم ينصرون نو بد دوی سره امداد شي دا بار ما نه به یو بل سره امداد کړی شي نه به د بار د امداد صورتي الا هم رحمن الله هغه راچا باندې چقدر رحم کوي یاو دو نیک تبیوی زده دا, دا سفاره شده و هو العنه و هو الازیز خوده غالد دیر سکولی شهر رحیم محرمان دی تا خوده کافر بیانه اس خوده مسلمان بیان که ان خدا وی یو عذابم بیانه ویل بدا قیامت پر اصور که ان شجرت الزقومی قعامل اثیم اونا دا زقوم سین کی وردو که ارتا زقوم سخت بدبوی بوٹی دی دا زقوم نه دا چکم ای دلته دل دا سخا بوئی دا دا دا خواه تا بل بوٹی کی دا د سواد چکی سر تا باجو علا نو بد بوئی بوٹی دا زخم او بیدار دا زخ بوٹی دا فعام الاسین دا به خوراک ته مجرمی کلمه دا به داسې بد شکلی لکا تیل چخ دا تیل و خیر دا سی قبیح شکل دا شرشم و دا تیل و تیم چواری اولان دا خاکی پاتشی سخاک دای تلچت پشانت بده دی خوراکی انگولی بده دی زقم نجوڑی لکه تلچت یغلی فی البتون خودکی گی با پخیتو کی ویچی اغاو فی خیتا کی با خودکی گی که غلی الحمیب پشانت دو دا گرم و بو ملیکو تا بخیوی خضو بینی سے قاتلوی لاسوان جحین دکاور که نیم دا دوزختاور بی بردار سم سب و من الحميم. بي دا دا سر دا دا عذاب الحميم بیاوان ویده پاسه ده سرده ده عذاب ده گرم و بو یعنی گرم و بوده ده ده عذاب ده پار پس سخت گرم و بو بوله پس سروع چی سرمن بتیداش بیاوارتا ملیکیوی زق اسکا تخو دیر ازت من ملمی زمون اتروخی بار پوری زق اسکا ان مکان تل عزیز و الكریم تخو دیر ازت من مکرم اوسکا تعب الزام تعزيز مكرمي فبريتو بدلاس راقتي زماناً ويسوكتاناً وثاكتو خاغ عزيز مكرميكا إن هذا ما كنتم به تمتغو داغ عذابو جتاسو دا دي ببارك شكتا داغ عوثاكو فتابو اي شي نش داغ داد دوز بيان شوارة سيخ ليداني كانوا بيان كي إن في مقام عمين نیکان پر از داران پا دا امن پا محلاتو پا مقاماتو د امن دا سکورونا بایت اغاو کی با, با امنی تی جنات و عيون باون بایت شمی بای يلبسونا من سمد و سمه استمرخ اغن دی با غط ریخم و نر ریخم متقابلین یوبل تصربا مخامخ پاک و رسو ناس دا دخلی نیمتون ری دویسا وزوجناهم بحورن عین وادبو کدویتا خوری لہتستو بوالا یدعون تیها بکل پاکیت آمینین غاربا ارکس ممیوہ خفد الجمعیسا فخشالو سالک افلانک امیوار افلانک لا یزوخون تیها الموت ریب نسیتی پدیک مر الا الموت تلولا علا ودا مذکری دغه marked شو دره شو د بیا باندې او وقاه ما ذاب الجحيم خدای پاک به دیو ساتي د عذاب له انسان پزين کې د پزښه خوشاله بیا او دا چې کوروي نه هم دا چې فجامي ورنه دا چې فقرارتي سل ورنه دا چې فشتوري انځم دا چې د مارغي هرني چې دا چې استمه ما روزونو او فطونو مصیبت ناوه تول بو پا جنب تول بارت خدایات کور بام دا امانی کور یو یریگی پا د دا دشمن میوی بای خزی بای مصیبت بای اوکو دیر خوش آلی ساڑی تا خدا مر گیارای من صرف آر و خدا مر یعنی دیری خوش آلی شکر دی جامی دیره فراگ دا خدا یا خوش دا چا مر گستا نمار فکر دا د طول خوش آلی خراب دا دا فکر به خطر نه ولنه زوونه تیال مر نه وسکی دی په دې کې مرل هل نن موت تل لا علام داړو بیمرنه او وقا ما به ساعته خنيده عذاب دوزخ نه فل نن رم نه نه وره خدای یو فضل روان کړم ذلک هو الفوز العظیم دا غویا کامیابي ده بیا خو نه زمین زمو نه سي ده وای دا خواشریف ټول بیان ده فنماي سرنامو له ساره دا تعلیم ما آسان کړی د ستا په جواب راه به کې مې راولېږي چې دا خلل پېښې دا ستا خام شه توه سره خبرې کې عربي دا واستاپه دی می آسان ک په عربي کې لا ان لا همیا تذکرون د دې لپاره چې د دې ته برتوالې و نصيحت په کوم کې په پرده کې بسپي یا نه پیړتخ انتظار کا تدوي ان نح مرتقبون دې سپاين انتظار کې دې مې اورا دا چې کیږي نه خبره به ختم شي خدایو دې انتظار کو دی په حق من کا بادشاہ او نظام مسته کی داغه زمانہ چې د ظلم زمانہ او حضور ځان الله دې لكه سان <سؤال> دی ورسنه خدایو ورته فرتک دې انتظار کو ان هم فم دي ستانت وین انتظار دی خپل انتظار کې استاباره کې چې دا یو سو خضر دا یوس داسی وی خلق راشه او لړش دې دین دینار کې تدد انتظار او صلی الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي يا رسول الله وعلى اله الطيبين وعلى صحبه اجمعين لاش پغم حامید په او حواميم په چې دا قرآن شریف پاکر کراري دي د دې سورتم دي سورۃ الجاثیہ پر استوبه الجاثیہ ما ناسور قومنا با الله ور اطاعت خدای موږ دان په مکه مکرامه کې نه ځل شيږي هغه زمونه ده چې حضور پاک ځان دې یو کسان څنګه دی اسا د مزروریت زمونه ټول مکه کا چاونه نو چې مکه مکرامه کې نه دی او उद्देशه آیاته د سلو وروته نه دی که عام کتاب د کا چاونه سره هغه راو سره چې کتاب کې ګنا ونده په توحید او د حدیث په توګه بیان بیاد حضور پاک د اسلام ته باندې یو بیان بیا د قیامت بیان دی صورت کوم د درې وړانده موږ هم نن لا غوړی د اخره د لوی له حضور پاک د حقانيه موخه قیامت اثبات او ثبوت دی نشو رو دغه د ذات د سپتونونه بسم الله الرحمن الرحیم حامین ثلاثه خاص د په معنا په معنا د دې تنزیل الكتاب دا نازیل دل, دل دا یو کتاب دی من الله دا قبیدت آخا العزیز تلوی عزتا دا غلبی خان دی الحکیم او د حکمت اللہ خان تلوی شاہ او دا دی نو چه سم را یو ویون کی نو کلام بیم بی هر کلام لوی کی گی پیتبار دا متقلم ویون کی سا دا باسا بخاندار او کې بحثم اخر دا فارمولا په بانګم سو کليمنه دي چې سمرو چک او یونګي نه خبرې مو چې ته عربه کلام استلا تین کلام دا ماشا خبره هغه خبره کې بحثه نو تنزيل الکتاب دا رازې دین دی او کتاب عبد من الله بالقدره تعالى العزيز الذي صدقون ديال حکیم او د حکمتونو <متحدث> حامل ان فی السماوات والارض د قران شریف د تعلیمات خلاصا چې تاسو به د خدای د قدرت بیان پک چې داخلی او عصمت تاسو پرځره کې چې سومه د سړي کې د خدای او د خدای هستی راز نانو لريتی او په مخابله کې د چا وخدا پاکوي ان في السماوات والارض بيشك اسمانو ازمو کوږي يعني د دې په دې پیدا کوه په دې اسنان نظام کې لا آيات للمؤمنين د قدرت د خدای د لویي نفيدي مؤمنانو لپاره ظهور را خل زلال روحان استوري په خاصه سبب پیدا کو لري نور وان دي کېږي نه نوست کېږي نه لا بدل <مسؤال> نوار <مسؤال> چرته په تطمنده دي له سومه چرته پسې شوي نس او اوه د مخ چاپ ته کراوونه دا دا سیواز او تناسب یې ساتل دي په احساساندا دا چې هر څه د ګور د قدرت مخې بد کېږي په خپلو قوم تاسو ته په خپل ځان کې پلزام ته وګوره وګونو تاسو تر وګاتو ته تاونه دا څنګه د جګنې ځوانو پیدا کړو ستاد ضرورت نه خبرونه د هغه مطابق یې ستاسو پیدا کړو په پروزه ده نو وایم د سنگر کا وږ دنه او ردلم دي سړي نو واک تم چې دا هوا رسینه نه پنه نواره سوري نه دي دا وږه داسې تا او تا جوړکړې چې هوا ور رسینه اټکرو پر نو پم مزکېږي نو یې لاس تا غځلې سرهو جنگيږي که هم وږ نه وي او یک دم هوا در رسېدی جلې به دمشنو او داسې د ټم د ګول پښان نو جلې داغې سره اولږي ټم نارېک ستاده ما هم خپلېږي تدا یو یو تا دا کارونه تا پوس کې چې سمره ځنه دي پکې او فيه حق استاسه فزان کې خره په یو خل او روزي دنه پوسوږي او ارده په خپل خپل دا پتراسي او فيه حق استاسه لازان مخده نه پیجن دوه کتاب دي او ما یې پرسه نه تانبه هغه چې په ریګري د فنه نه هې امانک ماکلوه ناچا پایا او تا ګوره ماشو مه ګو تدی تا ګوره ناچا جون تاران تاران مختلف مزایدون د کار غيوم زیات د خل او د چنچونو د په وايا ته بيته د ګړي ہونته سپيتا قيمتي غا کې دني اوري او سخيتا قيمتي وا حقي دني اوري تا ته بيتون ولا چا بدل کړی کني وا نظر اور د سلور خپل د نور دا لا دا کېد واره او ازونه کي چلي و احننلي او دا او طبيعت او دا قیاره قراره بل طبيعت او دا واقعه دا او طبيعتونو کی چا جور کروه؟ و ماه بس من داب باب خجه چی دا زناور خواره کلی دا اطرافه تاو گوره آیاه کلی قومی یا قلومه یا وچرگا پا اگه کینی وطلس رازه پاس تونگورگی او صار لادا اگه اگه اگه اگه ناورتا چا خودلی چی داد اگه او, وزاری وزاری وزاری وزاری وزاری أو چا چا چا بچی ته سره به هغه وزیر قضیه قضیه هغه باقی هغه وشله او بچی به دمو د حکومت نه ویچر کته دا څاڅو ښه چې دا د بچی او وزیر په اړهونه کې دا تاسو نه مخ دوا نه دا رحم په پی چا پیدا کچ ګردس په حمله دا د لوی نويس سپور سپورمن نو ګردس په سپور سپې په څه په توګه پیښه وزه په خپل وچې نه نو دا دا اهم چا پیدا کړی او شاپه او چې په چیلک د سمبالي شي بس دا مورې د شړې نو چې کوم په تدې سمبالي نه مور په خدای مهربانۍ کې چې د سمبالي بشټنګ ورکې تختې نه من او باندې پسمن دا پاتې فره فارګري دا زموږ په دې دنیا کې آیا دې کله په قدرت کې څنګه چې لږ څوک کار له فامیلات خو یو شنو آ یو خامخ په پاره چې د خدای په قدرت یې پننل دې زنا او موږ په پلره راولې انګې په خپل یو ګړې نه جوړي یو چا کو یو تمات نه جوړي په دا دا څه مزیدار حیوان چې بشمار رګونه دي پکې وینې پکې دي دا سترګې او سترګې ډاکټران جوړون شي تون ډاکټران ماځمکه رښتینې سترګ بدلونه وخت لا په ليله ول نه ها د ریشپي ورځي بدلون تا کوره روزلنده کی شپه او د کی شپلنده کی روزو دکی دا کای څوک اوراز نه پکې سمره یخ او ګرمي موسمون بدلای نه تا دا وچا کار دی او وات ساتکه د وې الله انزل الله من السما نه رس او چه نازلی خدا پاک دا باران آسپاب دا رزق ستاسو یعنی باران بارانو آرائی آغاز ستاسو دا رزقی اولیر سباب دیو بم پاکی کرا شی پس مینو بزرلو کی نانزام دا, دا چا دک چه خدا بارانو درائی سو کشتا چی نو آرائی وما انظر اللہ عنو او ریز دا کرونو منو ندکی دا بون او چه او کمی ندیشی و نکی او چه کل او کموشی نو بشی وماندر اللہ من الصلاحیم اماما من او آغا نظام کے چخدین آدھے د دا بارا رزق اسپاب دا رزق سپاس ہو چون بودی فاہیابی الارد با دا معتها روٹو کئی پی زمکا پستا خشکی دونا زمکا ملی یخ پخای تخورو لکا نگردین اس بڑا خلی پاک پی و تاسو ریټ د باوجود نه دا نه زانه چې هغه لري یو وقسمه باندې ته دنیا کې ګرځي د هوا اوران غونن تاسو اړګی راوې دا خامنه داسې کې کله دا تاسو څخه اړګی ونوستي که چې دی هغه سبب وي اخر کې وقعه ته ځي وي سمندر کې چپا نه هوا داسې کړم د سمندر کې چپا چاره واستله مخ کې چپا نووس پیدا شوه دا چاکله دا واړو د سنس ماستر آنټیګن په دې واره د ویاژ نه ناش. هاو ریلز د کوم نه هاه لوم. دا سمندر باندې. د سمندر په کوم دا هاه لوم. دا قدرت کارته. نو دا ټول له ځمک څخه لایو. د مالو د ځه. سوال بدیو دری په یو ځای. هغه ځای ښه ولکینو د کینو د کار سوارته اورن هغه تکي دا په مهستې. و تصریف الرياح اور رو له رو د معدور کی دین حساب کے آیات کا قدرت تخلیقی القانیہ فنون ہا خامنہ چ لیک دا کننا کا فلی جن کا اللہ داد قدرت نخی بیانگی تاس تطظیمن ایتوں کی نثلوہ علیک بالحق للی تاس تطریشتیا ٹک, ٹک ٹک صاف, صاف او به اي حديث من الله او ايات يؤمنون نو پکه ما خبره په پاستخدینا ها پاسته قدرت دا اخدا غندې باور ولې خلینا نظام دي د دینه پاسته په چا ایمان لري نو خطوبه دا ما یو څلوري شاعر په تیرا دغه اشاره کوي په ايات باندې نظر نو رقطه دې ارابطه به زه به تاسو نه خلې پسيراوندلې نه دا بارامې دورواروند وروستوم زما ارابطه ترې ځان څنګه به نه غره ورې کسې مبا یو ویلې کومه دوسی خو دې ویوې نو لکه لپارهک ناسین هر درو جن مجرم لا دا دروف چې وې يسمع آیات الله دې خپل آیات نووري تطلع عليه دې دتاستی کیږي سمایو سیر و مستقلعا بی گرزی یعنی پختل تکبر بانی اری سمایو سیر و بی اری مستقبلعا متقبلعا کان لم یا اسماحا لکه دارو روی دلی دا خودی آیتی ناوری غبونو کی گوتوی مندی دا سیزان کیلک چه دارو روی دلی خودی اوی داسی قسم دارو جنگ مجرم تا حلاک تی فمشیر هم بی عذاب ناریم زیر ورک زمان تا خدت دیو عذاب <تصفيق> وَلَعَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شِيَعًا حاول کچ دې مالک ځما په آياتونو کې څه شي سووري اتکړه ها روزوا وني سي غيلرا پټو خو يعني هغه پورټو شي وروفي زهره چرته اور ټو کې اور که رحم عذاب و مهين دي خل خپل طاره يسپکوم کې عذاب مقرر رسپک وې من ورائهم جهنم الذين محقدوا زخرارام لا يعملون ما محقدوا زخرارام ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا فداون ورنکی دویتا بچپنکی وی اعمال دولت چې دوی غټللې د ایس کرسمه فید دنیا کې چې څه کسب کړلې کټې کړې هغه لا به نهې ما کمماللو <سؤال> دولت چې ګټې د شي د چې پیدا بور والله م تخصو مندون داې اویا نه ور ته فده رس سیزونه چېبی وی د دښ نه ځان لختې کار سره ځان چې دا به م خلاص داې مشکل کواله داې تکلیف خ ک دی دا چې مهلاوه د خ نه ځان منیلی دي نه بورته یو ولا, من ولا هم تحتضرون دون الله يا رميا نعس جنن چې دوی نه غوډي د الله افرا ځان له دا دي خبر ولا هم عذاب نازل دي د پاار عذاب مين ها دا خدا نه هدايت کتاب د څوک نه او لذينا كفرون چې مونتي د ياتون درفطن لا قران نه نه لهم عذاب من رزنارين اغیل اعظام دیعو سخت دارماندر خریفات انتبادی که وصل اللہ وطمعه بسم اللہ وطمعه الحمدر اللہ علم بلعالمین والصلاة والصلاة والصلاة وعلا سيد الانبیاء والمرسلین وعلا للمطیبین وعلا صحابه اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وواجیم بسم اللہ الرحمن ووحیم مانا قتبیلی ومانا رسید محکیم وکرمی فاعتنو کی دا خدای د بیوالی او د حضور د حقانلیت او دا قیامت خابلی دا دری بنیادی احقایتی چې پا دی دا اسلام دون احقایت بنادی دا خدای پاستی او دا عرق سبتونو او د حضور دا حضور دا او دا قیامت پاسدوتی دی رکوکم نادری ورمزه من ذکر اللهم الذي صحر علاكم البحر علی تجریل کل روحیه خدای غربیه هستیده شي په کار کې له غولې د تاسو د پاڅا باندې مستخرګړې د په سمندر باندې نه سمندر نه څه فائدې اخلي تاسو ته اوبستې دي نو تاسو دوی اته وګورئ نو مستخرګړې د تابې د فرمان وړې په پاره تاسو د پاڅا باندې لټګريل فلک فيه بعله چې رواني قشته په دې سمندر کې ده هغه ده ڈالوی سمندر دی کشتے پکی آنی تاسو تدا فیدے لیے ولی تب تب اون من فضل جحاستل ہوئے پا دی سمندر کی فضل لخد ہے ذریعی دماشی آخر زمانہ کی قبار کار و سفرون و تجارت و او زمانہ کی فضل پر سمندر کی دمان بی بیماندنی سا خائر پر سمندروں کی نواشی نتی اجه څومره په دریادو کې د او کلیمټي کار نه نو شياس دا تیر څومره لوی ماده چې څو دا څنګه نو کلیمټي شېان په سمندر کې به راځي یعنی تاپ تاو مين فنلې چې حاصل کې په سمندرو کې پاتل لګره هغه ترانه که دا چې هغه مو تعهد کوي دا لري سره ما دا څه صح پیدا کړل زموږ مالګې جنګو کا په ګل دوی دا وټولې ستانه زګه خپلم پکې حیواناتي دا کامون دا پکې ټول مري او د دنیا لا ټولې د انټو دی توو د زیږې دا به ټول ودې داسي مالګې جنې ترقه وو پیدا کړې لري چې څه پراخې ونه پکې لري او پته د دنیا پر نړۍ هوجهدار قام او هوجهي پته نه شي په سمندر کې ورموته واه ختم اس حواله به ختم نه یا بشي دي قوله د دې رحمان درک نه نه پکې د مالګې راښتا نه پکې د مالګې کارته او دې ترخه زاهرې آشی راوالی رانے اپدی چې پلاس کې راوالی سمندر کی چی راوالی حیران مستبی خدای دنیا کی اوچنیشتا دم بر بی دریا بنا بی پاریاں ناوگا وی دا خدای پاک ستا سو دا خدای خدای پاک تابی اگلی دی ستا سو دا خیده دا با کشتے پاکی بوزے چلاوے دریا بی او په سامان د نړۍ څخه کارونه کوي او ماده یاته راواسي او کې دا ټول ذرایې د ژوند دماش ولعلکم تشدورو تفاثق د دینه متنه شکرانه واستخاره کوم ما په څسمندر کې مخلوقات داو چې ندیات پوهه کوي سلوک په ساو قسمه او په سامانته کې ښه په ساو قسمه حتی د لريابي د ساره ساره دا کپا شانتي حیوانه سپید او سونه از, از مړی هر شی چې په اوچاره د هغه مثال په لرياب او شتاه اوند لرياب کې تاسو ست چې په اوچکه کې مثال نشته وا که باندې یی چې په د لرياب د جازره مخه لرياب چې مې ان د واو زیوم د ګرم لذیذ په هوا کې بین ته سمندر کې وې ایا مې ځل وټوکې تمام د سمندر کې ونه وې دې په خلیجی لا کرماره په شان سربېره د تاسو دې جست پسماندې وایي مونږ له وي دا څڅګندې یوګدو وندو ویشي دې جست پسماندې وایي وایي چې ستړي واپس کینسان دې ورو ورو ځو پس روغتي دا دې چې دنه پسماندې د څنګه نومه بیا ول پسماندې ولې ته نور حیوانات کې پچی وليتتبعوا من فليد سمندرنا فضل تاچا پیدا کې راځي سمندر نامې پاين او وب او دي کې دا ناشنا او دا دي چې ځینځي خپل گذرونی لري هرې کوچې تروا ما سي بری نه نه زاو ګچاله تاسو لري پوسخره کومه تست سماله خوضيه پاکاركي لگولي di دا da دستاسو دا پا لگولي دا تول تابي قولي دیو قلقا کنسا سچی پاس مانگوز مو بوكیو دستانو دا پا کاناتو کچی سیمینی ستوری دستاسو دا جونسا دا موکلیو نوارده اسپومیده ستوری دستاسو دا دینا پیگه ایشتش ای یامنی ستوری دیستوید دیوی ایامنی که واتسار منی بولی نحن سرموني خشموية كي بأسطورك عرافة إن في <تصفيق> ذلك العايات اللي قومي يتفكرون قضي خبروك إذا قدرت بينا في دينا <تصفيق> أشارفات شليك فكر كي سوش نِعَايَاتِ كُلِ الَّذِينَ نَامُوا وَهُمْ مُسْلِمَانًا طَيِّبَةً اللَّهُ يَكْتُرُ لِلَّذِينَ لَرَجُوا عَلَى اللَّهِ دَرْبُ زَنكِ مَخَاضِ جِسْمِكِ آخِرُ خَصَاصِكِ وَمِيلَ لِرِقَّةِ الكَرَمِ وَالْعَطَاءِ آخِرُ خَصَاصِكِ كَرَمُكِ يَا كِنْدَرِيدُ وَزْرُكَ یې سي په هغه په ماکانو یا سولو دا په کوم بدل ورته دا کوملا چې څوک دا د بزرګې کارونه نه ونه وایي دا نه کاملونه دي او هو کوم عام دې راغله ما د کور جان دته جو صحابه کيا یو وخت منافق کی عبد الله بن ابی سلول په ظاهر از حضرت مسلمان مسلمان شو نو احادیث او راغی ذکر ته وی مدارشن نو یو جنګو په طایبه باندې مستل شد او یو کی په هغه د و با اونته دا عمر شه بولان نو سوي یسو پورګو وزور پارک بولن ګلټر او وګوا پر سر چې چاله چې صاحب جره دا نه پرتېږي صاحب دا عمر شه لاند ماستو چې او وګوا پر سر چې چاله چوبونو ما هغه یو او سم من کال پکای کولب سپیچ پر سپیچ دی وختونه اورم ګټا کوي د رمضانونو وړاندې دغه لپاره خلک رانه عزمونه په ډوډه